רדיו קסם, מאה ושש עפים. רדיו קסם, מאה ושש עפים. מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון. הרשת החינוכית של כל ישראל. רדיו קסם, מאה ושש עפים. רדיו קסם, מאה ושש מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון. ‫השת החינוכית של כל ישראל. ‫ספיישל להקת הנחל. ‫תבואו, יהיה קרנבל מעל. ‫אוקיי, שלום, שלום, צהריים טובים. ‫שלום, משה. ‫יום שלישי הגיע, ‫והנה אנחנו השעה השלישית של ספיישל להקת הנחל. ‫למה? כי מגיע לה. יש כל כך הרבה שירים, כל כך הרבה דברים, בהחלט מגיע. אז בואו נתחיל עם שיר משנות החמישים. כן. שיר שבעצם... אה, הרי מה, להקת הנחל וכל הלהקות הצבאיות אה, הוקמו בראש ובראשונה כדי לספק בידור לחיילים, חיי. וגם לתת להם מהווי הצבא. נכון מאוד. אוקיי? אז. אז השיר הזה מתאים. הנה, יאללה. הנה, הנה אז בואו ניתן בוא את הדבר ניתן. הזה. היום שלוש ועוד שלוש שווה לשתיים ואם תבדוק תמצא אמנם זה כך כי אם תותח שווה לזוג גרביים אז החשבון איננו מסובך אם כן צריך לרוץ יחף בתוך הנעל זה, זה מתוך אה, התוכנית שנקראה שמור על הגבול כן. 1954 עכשיו אתה בטח שמעת שם את אורי זוהר הוא הצטרף כן. לתוכנית הזאת mm -hmm. הוא הצטרף לנחמה הנדל ולגליה טופול, שאז עוד לא קראו לה טופול, אלא פינקלשטיין, כן. ולשושיק שני, חיים טופול כבר היה שם בהרכב, דיברנו איתו בתוכנית הראשונה. נכון של... מאוד. של הזה. Mm -hmm. אז תשמע, תותחים במקום גרביים, טנק במקום זוג נעליים. נכון. אבל uh, המכנסיים לא ניתן. לא ניתן, לא ניתן. ניתן. אתה מרגיש לא טוב. תודה, אני בסדר. אתה חיוור, פניך לא טובים. שלוש בנות רצו לשרוג לי סוודר, היום סורגות לי שלוש ערובים. זה רק מראה שהחזית נמצאת בעורף, זה רק מראה שקר מאוד יהיה בחורף. כי כשביקשתי סוודר הן ענו לי כך, אל העיקר הוא עוד תותח. תותחים במקום גרביים. במקום זוג נעליים, גוביות שלוש נוריד, אם תיתנו ספינת משחית. ובמקום חולצת שבת, תנו סילון אחד. ובמקום זוג תחתונים, שני שחלים או שריונים. ובמקום עצור מטלם, <פנדן>, המכנסיים לא ניתן, לא ניתן. שוב הרסן עובר פה חבר'ה הוא נפוח אני רוצה שורה כמו סרגל בחולצת הכפתור עליון פתוח הבדואי כוחו של ההרגל אמנם תותח הוא נשק חם אך בלי גרביים אפשר לחטוף נזלת מה יומרו בבית אל תתפנק חייל חביבי אל תשכח אל העיקר הוא עוד תותח פותחים במקום גרביים במקום זוגנה עליי, בוביות שלוש נורים. טוב, שמעון, אתה יכול להצטרף אלינו לשיר. נהנה, אני מאזין, נהנה. יודע בהחלט. אז נמצא איתנו שמעון ויצמן, בלהקת הוא היה גם המפקד שלי באיזשהו שלב. נכון. הוא ריתק אותך? לא, אפילו צריך להרתק אותי. אתה היית בחור טוב. גילוי נאות, משה, ירונסקי ואני גם עבדנו בתיאטרון האזרחי. נכון, נכון, וזה נכון, עבדנו ביחד, רק הרבה טוב לאהוב, כן, וזה נכון. היה מעניין מאוד. עם בן מלך, כן. כן, עם איציק בן מלך, שאותו ניסיתי איכשהו לחפש אותו ולהעלות אותו, אבל לא יודע, אמרו לי שהוא נמצא בחו"ל, משום מה, ולא הצלחתי. דרך, אגב, השיר הזה שהשמעתם, תותחים במקום גרביים, mm -hmm. ידע המון ביצועים. כן. וזכיתי, ויש ביצוע מצולם, שבבית הראשון שרים חנן גולדבלט, אמירם ספקטור ופול יעקב, פולי. בבית השני אנחנו נכנסים גברי בנאי, יאיר רוזנבלום ואני. כן. ומה, אתה זוכר את הביצוע הזה? אני זוכר, אני זוכר, כן. שאת, כן, כן. מאוד מרגש. שניים מהמבצים כבר אינם איתנו. כן. שמעון, בואו קצת ספר לנו מתי אתה, לכל מי שלא יודע, את הסיפור, מתי אתה בעצם התחלתי להיות מפקד הלהקה. נתחיל בזה, גם כן, שהסיפור המלא כתוב בספרי, מלון חיים, בסיס לרומן. זה ספר על להקת הנחל מתקופתנו. כן, ולהסביר... בלסי... שם יש את הסיפור גם על, הלהק, על, על, על עניין מפקד הלהקה. אני קיבלתי את הפיקוד, אה, עמוס תלשיר, שהיה שותפי לחדר במלון חיים, עזב, השתחרר, mm -hmm. ובאופן טבעי אה, נעשו בחירות דמוקרטיות. מפקד להקה אצלנו אה, בחרו בצורה דמוקרטית. כן. ו... בחרו בי כמשהו, כ-14 מול שניים שהצביעו לדני סנדרסון. זה היה הפער. אני נבחרתי להיות מפקד להקה, וככזה, גם כמפקד להקה, אני עוד הלכתי לעשות טירונות שנייה שלי במחנה 80, הייתי כבר מפקד להקה. מעניין, למה? למה? כי ישייאם רמי אמר שבר לב אמר ש... אני לא יכול לקבל דרגת סמל ולהמשיך להיות מפקד להקה אם לא עברתי טירונות מלאה. כן. אותי שלפו ללהקת הנחל מטירונות נמשקים, טירונות קרבית. אה, הבנתי. ולא השלמתי. כן. אז הלכתי שוב לעשות טירונות עם אפרים שמיר ועם אלונו לארצ'יק. היינו יחד, בואו ואז נבחרתי למפקד להקה. אתה, אם אתה מחפש את הקטע שגם לא הייתי מפקד להקה, אז אני אספר לך שאני הייתי מפקד להקה פעמיים, וזה מאוד מעניין, זה לא קרה לאף אחד בהיסטוריה של להקה. מה זאת אומרת פעמיים? אני הייתי פעמיים מפקד להקה, פעם אחת הייתי כשנה לערך. ואז היה פיצוץ עם מאיר רוזנלום, okay. שסילקנו אותו בגרשה, במרכאות, okay. כן, לימים הוא היה חבר טוב שלי. Mm -hmm. היה פיצוץ עם מאיר רוזנלום, שבעקבותיו בא קצין חינוך חדש, זה סלג, ידידי, והוא החליט לעשות מהפכה. ואמר לי, מאחר ואתה בחור טוב, ואתה זה וזה, ואתה, אני לא מסלק אותך מהלהקה, אתה לא תהיה מפקד, ואני ממנה mm -hmm. בזאת את ירדנה. כן. ירדנה החבירה באותו רגע, היא לא ידעה, כן. והיא קיבלה את המינוי הזה. וכעבור חודש שומעה, צביקה לבנון, מפקד הנחל, שמעה על כל הבלאגנים והמעצרים, וה, וה, וה, וה, וה, וה, וה, וכל מיני מה שהיה שם. בלהקה, כן. אז הוא נכנס, אסף את כל הלהקה במעגל, mm -hmm. נכון שאתה היית בה נוכח, והודיע בחגיגית שוויצמן חוזר להיות מפקד הלהקה. נכון. אז זהו, אז פעם אחת נבחרתי דמוקרטית, בפעם השנייה מוניתי על ידי מפקד הנחל צביקה לבנון. Mm -hmm. זהו. כן. וככה המשכתי עד שלקראת <עד> השחרור שלי, יובל דורי, ידידי, החליף אותי. דרך אגב, תעלו אותו. אנחנו מעלים אותו לשידור, הוא עולה יובל יעלה אחריך. אה, יובל מקסים, יובל אהובי. עכשיו יש, אתה ויובל בעצם הפכתם לקרביים במילואים. נכון. יובל הוא רב סרן במודיעין, והוא מ"פ, אבל הוא אני מיד אחרי המלחמה, אתה זוכר שהיינו יחד במלחמת יום הכיפורים במילואים? נכון. אז uh, בחלוף המלחמה, uh, לקחו את כל מי שהיה לו פרופיל קרבי, mm -hmm. ועשו לו הסבה, הסבה למי שלא הייתה לו פרוטקציה כן. בהוויו בידור וזה. והאמת שהייתה לי שהיא רמי, משל, בהוויו בידור, ויכולתי להתחמק, אבל הייתה, זאת, אתה יודע, תחושה של ציונות וזה. היא שמשך אותי להוויו בידור. בידור מיד. אה, כן. אה, <laughs> וואלה. הוא יום, הוא יום אחד אחרי שאני השתחררתי, אני כן. איכשהו מסתובב ככה, ואני פתאום רואה אותי, אומר לי, ירונסקי, למה אתה לא בא אליי? לא סבל לי. אמרתי לו, איש היה, ואתה בכלל לא קראת לי, אתה לא משכת אותי. מחר אתה אצלי. מחר קיבלתי טלפון, אתה בביתור תבור. וככה זה היה, וככה... עד שפרשתי מהמילואים. אז זהו, זה כן. לך זה לא בעיה, זה כלב ליד כל ישראל, איפה שעבדתי. בדיוק, ואז עשיתי כל כך הרבה מילואים, כי עברתי מהגדר של כל ישראל לקריה, ו... ישבנו שם על המון דברים לעשות מבחינת מילואים, כן. אני עברתי פשוט הסבה לשריון, ממש. וזו הייתה הפעם השלישית שלי שעברתי טירונות של חודש בבית אל, והיו איתי מוטי פליישר ועמי גלעד, האקורדיוניסט, והיו חבר'ה שם בגדוד הזה. הם, הם הלכו, אני לא יודע, לאיזה יחידה אחרת של שמירות או מה, ואנחנו היינו מחלקה אחת שהלכנו ללמוד מרגמות, וצירפו אותי ליחידה של שריון. וה, והמיוחד בגדוד שאני הצורפתי אליו, שהוא היה כולו עשוי מטנקים שלל שנלקחו מהמצרים, טנקים רוסים. מיום כיפור. בדיוק, זה כן. היה גדוד מיוחד. והיינו אז, ועם הגדוד הזה התאמנו, והיינו שלום הגליל, ותשמע, זה... זה ממש, אתה, זה אתה מתגעגע? לא. אתה מתגעגע לימי להקת הנחל? אני תמיד מתגעגע לימי להקת הנחל, ובאמת, אני... זה צובט לי כל פעם שאני שומע שירים של הלהקה ברדיו, זה באמת צובט לי. גם אני אומר שזה היה שירות בשבילי, זה היה מדהים לחלוטין. כן, אהבתי היה... כל דקה שהייתי שם. נכון, הייתה חברותה, באמת, בינינו, <מח> להקת כוורת, שלישיית מנטמסטיק, ארמוסטל שיר, עמות, כל החבר'ה, כל החבורה הזאת, חיה פיק ו... שמעון, מה, זה... מה צרו לך ככה מבחינת ה... השירות בלהקה, איזה אירוע מאוד מיוחד? אני לא יודע אם אתה זוכר ש... שביום שב, שב, כיפור עברנו את התעלה לפעיד ו... יש לי תמונה איתך אפילו. 아, כן, כן, שם, כן. שם. <laughs> עברנו את התמונה, לפ... עברנו על גשר, נכון. עמדנו אנחנו היינו במילואים. Mm -hmm. היו איתנו בומס וגביר ויורם, נכון. הם היו בסדיר. כן, אנחנו נכון. כבר, אתה ואני היינו כבר במילואים. כן. כן, כן <אז> זה, תשמע, המלחמה כן. היא הייתה קטע קשה, אני חושב, בדיעבד, ניתחתי את זה, ואני חושב שיצאנו עם איזו שריטה קלה, באמת, יצאנו, כן. רצינו כן. מאיתנו עם איזה הלם קרב מוסבל שלימים פרץ איכשהו החוצה, כי אנחנו נוכחנו בזוועות באמת, אנחנו הרי... של המלחמה. היינו, נכון. כן, היינו קדימה עם הלוחמים. נכון, נכון. היינו קדימה וזה היה מזעזע לראות את הגופות והטנקים השרופים, היה נורא, זה היה נורא. כן. בספר שלי, אגב, אחד הסיפורים של היום השני למלחמה, שעלים לרמה, איך תת-אלוף רפול... אני, אני כמפקד בא אליו ואומר לו, אדוני האוגדונר, עוד לא ידעתי מה זה מלחמה, מה הולך להיות. הוא אומר לו, תשמע, יש לנו פה להקה, להקת הנחל במילואי, משהו משהו, אתה רוצה? אמר לי, תיקח את החבר'ה ותעופו מפה <laughs> מיד, <laughs> אתה לא רואה שיש okay. פה מלחמה, והעיף okay. אותנו לכנרת למטה. כן. טוב. אוקיי. מה אני אגיד לך, זה היה מאוד מעניין. מה שזכור לי, ואני אומר לך, בטח גם לך, את כל הטולולו שהייתם עושים, ואת כל החלק של ה... שהיינו נשארים בבסיסים לישון, מה שהיה שם, זה בהחלט היה חוויה מעניינת מאוד. כן, כן. כן. שזה גרם לנו מדי פעם לשוב ולהיפגש, לערוך אה, כנסים, ו, ודרך אגב, אפרופו ישי עמרמי ואבי טוכפלד, והם נורא רוצים שנתאסף שוב, וחצי איזה כנס, כן, נו, זה, אז בוא תארגן, תארגן. אני אשמח מאוד לעזור לך אם אפשר. בהחלט. כן. אבל רק בנתניה, אחלה מקום. לא, לא, לא. באיצטדיון של נתניה. בוא נארגן את זה, אני אשמח מאוד לארגן את זה. אתה גם מנהל האיצטדיון חברי הטוב, יבלו, הוא יסכים לארח אותנו. יפה, אז סגרנו, אתה רק תדאג לתאריך. אוקיי. תודה רבה, שמעון. תודה רבה, שמעון. תודה, אהרון, תודה לאמירה ותודה, מושיקו. ביי. ביי. טוב, להתראות. ביי. אז בואו נשמע משהו מתוך פלנחניק. הנה, היום שלוש ועוד שלוש, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה כבר שמענו, אבל עכשיו אנחנו שומעים. זהו, זהו. אנזל וגרט לקחו לטייל עם שתי תרמילים בארץ ישראל, רק עם הילדים ואותם קטנטנים ומטר תשעים והיא מטר שמונים, חלפת הפחושך בתוך האבלולית, פה הם ראו מנצנצו בפלילים תלכו דקרקור, ודפקו על הדלת, ברוך! נה ונרדמו, בבוקר אמרה, עם בשלם, ילדיי, ישנתם בנפלל, חביפיי וחבותיי, צפקת אתיור, של חמצו בפוסקה, נגרם ונתה, הרחקות נקפתה. הקרקע הכילה את הסיר השחור, מילאה אותו בשמן, ופתחה את הכיתון, פיחה אליהם. <תפס> נו, זה היה פלנחני. זה היה פלנחני. זה היה אפרים וכן, זה היה אפרים שמיר, כן. וזה היה מאוד מעניין, כי היו, הם היו בתלבושות של אנזל וגרטל, ואתה יודע, וככה זה התחיל, עם, ה, עם איך שרואים אותם כאנזל וגרטל, כן. תגיד, משה, אתה לא רצית לשיר? אני בלעקה. רציתי לשיר, רציתי לשיר, <laughs> ואפילו קיבלתי הזדמנות, ואני לא ניצלתי אותה, כי אמרתי... אבל, okay, וזה בעצם מביא אותנו לסיפור, מתי זה היה בעצם. Ee, זה היה כי, כי יום אחד, ב, ב, אתה יודע, לא כמו היום שיש פלאפונים, איכשהו בשבת אני מקבל צלצול טלפון הביתה, וצבא, אני לא יודע מי יכול לדבר איתי בשבת, זה רק מהצבא, ואז אה, אומרים לי, תשמע, אתה חייב לבוא לפיקוד, אנחנו נוסעים לרמת הגולן. אוקיי. Okay. מתי זה היה? זה היה ב... באיזשהו שלב אחרי המלחמה, 74, 73, סוף 73, 74, בדיוק כך, ואנחנו מגיעים לפיקוד ועושים ספירה וחסר בן אדם אחד. <laughs> תגיד, תגיד מי. <laughs> מי שחסר זה היה, <laughs> איציק. איציק בן מלך, הוא היה חסר, <laughs> לא הצליחו למצוא אותו, הוא לא, הוא לא היה לא במלון חיים, לא בבית שלו בור יהודה. וזהו, ואנחנו נוסעים, מגיעים לרמת הגולן, מגיעים למקום חושך, בוץ, אין כלום. חורף. חורף, ואז, אנחנו, לא זוכר מישהו, מי שאלנו את המפקד שם, איפה אנחנו נופיעים, הוא אומר לנו, פה, בשטח. ותאורה, מה שהוא אומר, אין. אז איך נופיע? הוא אומר, אנחנו... נחשוב על מה זה, הוא אומר, תשמע, גנרטור, אני אומר לו, גנרטור, יש לך? אז הוא אומר, כן, אני אומר, יש לך עוד אחד? הוא תביא את שניהם. ואז מה, שאני, מה שעשיתי, הלכתי, מכיוון שהייתי אני הסאונדמנט והחשמלאי באותו זמן, אני שם את שניהם... הם חסכו בתקנים או מה? הם שניהם חסכו בתקנים, כן? לנחל לא היה ממש כסף, כי נדבר על זה עוד מעט גם על משהו אחר. להקה ענייה. להקה הייתה ענייה מאוד... נעבך. ממש. ואז שמתי את הגנרטור בשני צדדים, אחרי שהיה 30 מטר, פרסתי כבלים, מתחילים את ההופעה, שמתי איכשהו קצת תאורה, כי אמרתי, בטח לא הכל יעמוד. אנחנו מתחילים את ההופעה, וסוף ובח... השיעי הראשון, אני עושה blackout, מכבה את האור כזה שידעו שזה הסוף, ואז אני שומע שגנרטורים נחנקים, ואז אני מערך מאוד מולה, ואני אומר לחבר'ה, חבר'ה, אין מה לעשות, זהו זה. ואז מכיוון שאיציק בן-מלך לא היה אמור לי, תשמע, אתה היחידי שיודע את, ה... את הטקסט, בואו תעלה אתה, תעשה במקומו, והרקטה שלו היה, איו קפיטאונו איטליאנו, אני אומר לך ברקטה, כל הסיפורים. וזהו, אז אמרתי לו, חבר'ה, מספיק, אני פה, מי שצריך פה את הדברים, אז עשו את כל הדברים בלעדיו. וזה הסיפור על איך משה אירונסקי הפסיד קריירה כזמר. <laughs> כן. בואו נדבר קצת על, על האחות הקטנה של להקת הנחל. כן. צוות הוואי של הנחל, mm -hmm. שהוא הוקם, הוקם גם, גם בתחילת שנות החמישים, אני חושב שנתיים אחרי להקת הנחל, אבל היה כאילו... יחידת קומנדו כזאת, הם היו הולכים למוצבים ושרים כן. ועושים כל מיני פעילויות תרבות ואומנות. והם עשו את זה בגלל שהיו צריכים צוות קטן ומצומצם, שיגיע כן. לכל מקום, לא כן. כמו להקה שהיא הייתה מגיעה בגדול, <ע> וזה היה בעיה אבל בסוף שנות ה-60, הם... צוות תוואי של הנחל הפך להיות מתחרה די רציני של להקת האם. איפה זה התחיל? זה הקליט? בתקליט הראשון שהם הוציאו, כי עד, עד 68 לא היו הקלטות שלהם. נכון. וב-68 הוציאו את התקליט שנקרא כמה טוב. עכשיו, זה לא יכול היה להיות גרוע, כי צילה דגן הייתה שם, קויבסקי, mm -hmm. mm -hmm. ואופירה גלוסקה הייתה שם. ו... אופירה סיפרה שהם היו... שהיו נוסעים בטרמפי. בטרמפי. היא השתפשפה בצוות הוואי, ואחר <אח> כך כתבו אותה ל... ללהקת הנחל. אם יהיה לנו זמן, אולי נשמע אחר כך את, את, את, את, את אופירה בהמשך. אבל קודם כל, קודם כל, בואו נשמע את השיר שהכי מזוהה עם, עם צוות הוואי נחל, ורבים mm -hmm. חושבים שזה דווקא של להקת הנחל. זה שיר של נעמי שמר. וצילה, ואופירה, הן הסולניות, וזה... חורשת האקליפטוס. אז הנה, בואו נשמע. הנה. הוויניל מגיע. הנה הוא בא. Okay. כן. אמותיי קסם, כן, אז זה היה על צוות הווייב, וגם לי יש סיפור על צוות הווייב, כי אני, יצא לי לעבוד בעצם כשהלהקה יצאה בקטע של הפסקה, שרצו לעבוד על חדשה. בין תוכניות. בין תוכניות, ואמרו לי, תשמע, אנחנו צריכים, הם, צריכים הם מישהו שי, שיסתובב עם צוות הווייב, ואז נסעתי עם צוות הווייב, יזהר כהן. שתי הבנות שהיו שם, שכרגע אני לא זוכר את שמן, ויחד עם יזהר כהן, והופענו הרבה מאוד בהרבה מקומות, וכל מיני, כל מיני היאחזויות שקמו ושלחו את הצוות כדי להופיע שם בקטעים של הקמת האזרוח של ההיאחזויות, או כשהם קמו ההיאחזויות, אז, אז גנץ היה... זה שהיה אחראי לשפוך שם על מסדר המסדרים. גנץ היה הרס"ר. היה רס"ר במחנה שמונים. השר המיתולוגי, מה שנקרא. מחנה שמונים, אחר כך העבירו אותו לפיקוד, והוא היה אחראי על העניין של הקטע של האחזויות והדברים כאלה, ואז זהו זה. כן, אבל מפה אנחנו נעבור ל... אנחנו נעבור למי ששמעון וייסמן הזכיר אותו, נכון? נכון, נכון. אז הוא על הקו, אז שלום יובל דורי. שלום, שלום רב. שלום יובל, מה נשמע? מזמן לא דיברנו. בסדר גמור. מה אתה אומר? מזמן לא דיברנו, אני אומר. הרבה מאוד שנים. כן. <laughs> כן. אם... רק עם מי אני מדבר? משה אירונסקי, שהיה איתך בלהקה. משה, מה שלומך? <laughs> אני בסדר גמור. לא, אתה... כן. אני <laughs> לא, <אני laughs> לא שוכח. נכון. אנחנו פה. <laughs> אז זהו, <laughs> אז אנחנו נכון. עשינו תוכנית הלהקת הנחל. ומקודם דיברנו עם שמעון ויצמן, והוא הזכיר אותך שאתה היית המפקד שהיה אחריו, וזה נכון, כי אני זוכר את התקופה הזאת. אני, אני נורא, חי, אני חייב לדעת פעם אחת ולתמיד, מה זה אומר להיות מפקד להקה צבאית? אוקיי, okay. uh, מפקד להקה הוא מפקד יחידה לכל דבר ועניין. הוא הסמכות הצבאית ה... Uh, זאת אומרת, להיות מפקד להקה זה להיות אחראי בפני כל גורם בצבא ההגנה לישראל על זה שהמערכת של הלהקה פועלת נכון והמפקד הוא, יש לו אחריות ישירה. השוני היחידי בין מפקד צבאי רגיל ומפקד להקת הנחל לפחות זה היה, אני לא יודע בלהקות אחרות. זה שבלהקת הנחל המפקד היה נבחר בהצבעות אה, של חברי הלהקה, פחות או יותר. היו אינטריגות בעניין הבחירות האלה? לא. לא בדיוק. לא... אי אפשר להגיד שלא היו... לא היו קופצים אה, לזה. יריבויות כאלה שהיו אומרים זה כן וזה לא, אבל זה לא, היו, זה לא היה בכלל. אם אנחנו מדברים על אינטריגות, אז uh, אני אומר לך כבר שבלהקת הנחל היו אינטריגות, אבל זה אף פעם לא השפיע על, ה, על הדברים האמיתיים. כלומר, זה היה בגבולות הסביר, כן? שיש uh, חבורה של אנשים ויש ביניהם חברויות יותר עמוקות ופחות עמוקות. אבל כבוד הדדי היה לכולם, וזה אף פעם לא התפתח לאיזה דבר ששיתק את או משהו כזה. היית מפקד קשוח? לא, אני חושב שלא, אני, אם אני זוכר נכון, אז אני דווקא הייתי, כשאני הייתי מייעץ למפקדים, כשלא הייתי מפקד והייתי מייעץ, אז הייתי מאוד קשוח. אבל כשהייתי מפקד, אני לא חושב שהייתי, זאת אומרת, בוא נגיד ככה, למיטב זיכרוני... לא ראיתה כתב אחד באותה תקופה. <laughs> אני לא זוכר שריתקתי נכון, מישהו. שזה אני אומר, אתה לא ריתקת אף אחד. ואני זוכר שהייתי די בקונצנזוס, לא? זאת אומרת, זה נכון, היה די טבעי נכ... שבחרו בי נכון, euh, מפקד. לא זוכר ש... שריתקתי. זה נכון. כן. אה, קצת יובל, קצת משהו שמכל התקופה הזאת, הרי אתה היית בלהקת שלפני הפלמחניק, ואחר כך הלאה. קצת, קצת ספר קצת משהו על הלהקה הזאת וקצת מה זכו לך מהלהקה, מהפלמחניק בעצם. רגע, אתה רוצה שאני, אני השתתפתי בשתי תוכניות, סע לשלום, תוכנית לך שנקרא, שנקראת סע לשלום, אבל קראו לה גם האחזות הנחל בסיזה, כן. בסיני, כן. הכל מסיבות פוליטיות. כן. כסל לשלום זה היה מוקצה, זה להקה צבאית, תגיד מילה על שלום. וזה בעקבות שיר לשלום והפלנחני, כן, אלה שתי התוכניות. אתה רוצה שאני אספר על הסל לשלום? קודם כל צריך להגיד עובדה אחת, שבסל לשלום אני הייתי חדש. כן. הלהקה, כבר דיברתם על המושג חדש וותיק? לא, אבל אתה נדבר על זה, בסדר, כי לא דיברנו על זה. חדש זה תוכנית ראשונה. מי כן. שהתקבל ללהקה וזו תוכנית ראשונה שלו מוגדר כחדש, הוא כן. בסטטוס נחות ביחס למי שזה כבר תוכנית שנייה שלו והוא נחשב כן. לוותיק, והיו ישיבות, ישיבות להקה ולפעמים היו ישיבות ותיקים. כשהיה <אחלטות> צריך... החלטות. החלטות יותר זה, אז אני הייתי חדש, זה mm. דבר אחד. דבר שני, אני הייתי, אני לא יודע אם דיברתם על שיר לשלום, שברגע שהופענו איתו, אז התחילה מהומה במדינת ישראל. אה, לא, של... בזה לא נגענו, כן. אוקיי, אז, אז, אז, אז מהתוכנית הזאת זה מאוד זכור לי. שברגע ששיר לשלום עלה, קודם כל הראשון שקפץ היה אלוף פיקוד המרכז באותם ימים, שאלוף רחבעם זאבי, כן. שהוא בא ואמר, לא יעלה על הדעת שלהקה צבאית תשאיר שיר כזה, אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום, או אל תביטו לאחור, הניחו... להולכים כן, וכל כן. הדברים האלה. אחרי זה גם הגיע, למיטב ידיעתי, זה גם הגיע למטה הכללי, mm -hmm. וזה גם הגיע לכנסת. אני יכול להגיד שהייתה תקופה מסוימת שלא... או שאסרו אותו לשידור, לפחות בגלי צה"ל, אבל בוא נגיד, אחרי שהכל כבר עבר ואישרו את השיר, אני רק אגיד עוד במאמר מוסגר, שהקלטנו אותו בסתר, וגם לא באולפנים רגילים, אלא זה היה בית המורה. כולי סרטיב, כן. ושם עשינו הקלטה אה, שאף אחד לא ידע על ההקלטה הזאת. בעצם השיר הזה הוקלט בבית המורה בהקלטה סודית, mm. שחס וחלילה לא יפריעו לנו לפחות להקליט את השיר הזה. כן. Okay. אחרי, ש... אחרי שנגמר כל החוכא ואטלולא וזה כבר אושר, אז אה, יום אחד הופענו אה, בפיקוד מרכז לפני גדוד חמישים. Mm -hmm. גדוד חמישים זה היה גדוד אה, הצנחנים של נחל, כן. וזה ו... ו... היה טקס מס... אה, סיום או מסדר סיום, של, אה, והיו מחזורים כאלה, כל פעם אה, כן. הגרימי, הבנים של הגרעימים עשו... טקס יום. מה שנקרא פעילות מבצעית. כן. Okay. אז eh, נכח בזה, נכח eh, גנדי, והוא מראש הודיע לנו שאנחנו לא נשאיר את שיר לשלום. Mm -hmm. אז eh, אנחנו מסיימים את ההופעה ולא, ולא שומעים את שיר לשלום, אז כל הנחלאויים okay. ישר קמו ואמרו שיר לשלום, שיר לשלום. ו... אבל הוא לא נתן, yeah. הוא נשאר עד שאנחנו קיפלנו wow. את כל הציוד <laughs> של הבמה <laughs> ו... והקוליסות והכל. זה סקופ. Cool. והוא yeah. <laughs> כתב לנו בספר להקת הנחל, היה על כל הופעה, yeah. היה... היה לנו ספר להקה שהיו <laughs> כותבים לנו שם <שמה, laughs> uh, התרשמויות, כל הזה, אז הוא כתב ללהקת הנחל שטעתה וטעתה בשדות זלר זרים. <laughs> הייתם פעם הלהקה הטובה ביותר, חזרו לאזימוט הנכון. זה מה שהוא כתב. המג"ד של הגדוד כתב בדף השני, הייתה ונשארה הלהקה הכי טובה, הייתה לכם הופעה יוצאת מן הכלל, החטוף, סגן אלוף אמנון שחק, אמנון ליפקי, הוא היה רק ליפקי. כן, הוא לא הזדהה עם ה... זה זיכרון מאוד חזק מהתוכנית. זה מדהים, מדהים במה מתעסקים אלופי פיקוד באותו זמן, כן? ו... או, מה זה, זה היה... אני אומר לך שהם התעסקו בזה. נו, זה נכון, זה כמו שגינדי עם הסיפור האריה שם. כן, וכמו... טוב. יובל, אתה... בטח כמו כל עם ישראל לפחות, ראה את הסרט הלהקה, נכון? כן. הסיפור של המרד שם נגד הבמאי והמעבד המוזיקלי, אני מזכיר את טוביה צפיר וקובי רכט, נראה לי. כן, כן. זה מזכיר לך משהו מהמציאות הלהקת נחלית? בוודאי, זה היה בתקופה שלו. אז בוא תספר. לגמרי שההשראה על האירוע הזה זה היה המרד שלנו נגד יאיר רוזנבלום. עכשיו קודם כל צריך לומר, יאיר רוזנבלום זיכרונו לברכה, ויאיר יש לו זכויות גדולות, גדולות מאוד. גדולות מאוד, אין כמעט, בזמר, והוא היה מוזיקאי יוצא מן הכלל. יאיר היה איש... קשה כזה, נגיד את זה yeah. ככה, כן? Mm -hmm. אז זהו, אני אומר את הדברים מבלי לפגוע בזכרו, כן? כי... זה היה מציאות, אבל... זה נכון, בדיוק. אבל הסיפור האמיתי היה כזה, שאנחנו היינו בלהקה שתי קבוצות. קראנו לעצמנו המחתרת, לא, סליחה, הקואליציה והאופוזיציה. עכשיו, זה היה רשמי, זה לא, mm -hmm. זאת אומרת, זה היה לא מתחת לפני השטח, הייתה חבורה אחת. שהיא חבורה שהבסיס שלה היה תזמורת, זה דני סנדרסון, אלון אלהרצ'יק, מאיר פניגשטיין, גידי גוב, אפריים היה קצת פה וקצת שם, והחבורה השנייה שהייתה הקואליציה, שהיא הייתה נגיד בוגרי תנועות הנוער, ובאופן מובהק, כן, ירדנה רזי, עמוס טלשיר, אני, ויצמן, <מח> וכולי. עכשיו, במרד הייתה התאגדות של שתי הקבוצות. Mm. קבוצה אחת, בעצם כולם, לכולם, לשתי הקבוצות, או נגיד לכל הלהקה, הייתה ביקורת על יאיר, על האופן שהוא מתייחס אלינו. כן. הוא לא, הוא לא ספר אותנו, נגיד את זה ככה. היה לו יחס מאוד מאוד נוקשה. בוטה כלפינו. Yeah. נוקשה. כן. ותיקים, היה לנו ציפיות, אנחנו חבורת ה... הוותיקים, זה היה בתוכנית הפלנחניק, היינו כבר הוותיקים, האלה שהיו חדשים בסל שלום. כן. הייתה לנו ציפייה שיאיר יתייחס אלינו אחרת מאשר התייחס אלינו כחדשים, והוא המשיך להתייחס אלינו כמו חדשים. כן. זה היה הדבר. הדבר השני זה שיאיר, מצד אחד הוא נתן המון אפשרות לאנשים מוכשרים בלהקה לבטא את עצמם. ניקח למשל את שיר לשלום, ההקדמה הזאת עם הגיטרה החשמלית. כן. סנדרסון. דני סנדרסון, והוא כתב את זה. והוא התחיל, התחיל מן גישה כזאתי שהוא בא ל... הוא היה מגיע להופעות, וביקש מהחבר'ה האלה שיעזרו לו בלהכין את האיגודים, והם כבר היה להם, הייתה להם טיוטה של... לדני הייתה טיוטה של כבר, דני הוא היה מאוד דומיננטי. כן. דני, הייתה לו אישיות מאוד חזקה וטובה, לא, הוא, היה, הוא היה מנהיג חיובי, דני. בקיצור, החבורה של המוכשרים האלה במוזיקה לא רצו לשתף איתו פעולה בכתיבת עיבודים. Mm. ואז היה איזה יום אחד שהוא גם התייחס אלינו לא יפה ואל ותיקים ובצורה, וגם החבר'ה לא רצו לעזור לו, ואז בשעה שתיים בלילה אמרנו לו, לא יאיר, ככה לא תעבוד איתנו. והוא, כל אחד בתורו אמר דברים, ו... אני לא זוכר, אני נמנע מלהגיד מי, מי אמר ראשון ומי נזגד את, ה, את הדגל הראשון, כי יכולות להיות פה בטוח שאני לא זוכר את הכל. <אז> עבר הרבה זמן מי... מאז, כן. אבל, אבל זאת הייתה העילה, ובאותו לילה הוא קם ועזב, ובני נגר הגיע. אבל אני רוצה לסיים את זה עם סיפור חיובי. כשבני ודני ביימו את uh, סע לשלום, היו שלושה שירים... ש... שלא אהבו, ש... זאת אומרת, שלא הייתה הלחנה טובה, זה היה או עיבוד טוב. זה... קודם כל היה בלד על שדה ש... ש... אה... אה... אה... אה... שכתב אותה, כתב גם את הרעות, שחיים okay. לא גור. גורי, סליחה, שחיים גורי כתב, ו... והוא כתב לנו את... את הבלד על יצחק שדה, חיפשו מישהו שילחין את זה. בני, בני, לא, בני חשב שיאיר ילחין את זה הכי טוב. Mm. הדבר השני זה אה, נאום תשובה לרב חובל איטלקי, שהייתה מנגינה של אלתרמן וכולי, והייתה מנגינה לא כל כך... אה, אה, אה, לא מצאו מנגינה, והדבר השלישי זה מי היה החולם, ואחרי זה בפרודיה על אגדות ילדים, okay. אה, אה, אה, שכתב אלי... אה. עלי מואב. כן. בקיצור, הם פנו, יאיר ובני פנו לייאיר, לבני נגרי ודני, ודני ליטאי פנו לרוזנבלו, והוא כתב את המנגינה לשלושת השירים האלה ועידד אותם, וזה היה סולחה עם הלהקה. Mm, כן. זה שלושה שירים שגם היו יוצאים מן הכלל וכולי, והייתה סולחה. כן. איזה משהו כן. מעניין שכך, אתה יודע, חזק ומעניין ש... שאתה יודע, אתה יכול להגיד, וואו, זה היה איזה אירוע מעניין מאוד מכל, ה... מכל התקופה הזאת, אם זכור לך משהו. כן, שיר הרעות. תראו, שיר הרעות מצד אחד, היום זה, אף אחד לא ידע את המילים ואת המנהינה. ידענו שיש שיר כזה. זכרנו, אז שמעון ויצמן, נעמי כפרי לימים נעמי גבע ואני הסתובבנו בחנויות אה, אה, תקליטים ומצאנו אה, ביצוע של אסתר עופרים של השיר הזה וככה מצאנו אותו ובני איבד אותו באופן שאנחנו שומעים אותו עד היום ואז הזמנו, דני ובני הזמינו את... אה, אה, נו, שוב פעם ברח לי עכשיו. מה יהיה? את חיים חפר? את חיים גורי. אה, חיים גורי, כן. הזמינו את חיים גורי לשמוע את השיר, וזה היה רגע מהמם. ישב, ישבו דני ליטאי וחיים גורי. בעצם דני עמד בצד, וחיים גורי ישב, וגם בני נגרי, ואנחנו שרנו לחיים גורי את השיר הזה. וכשסיימנו היה שקט, MM. והוא אמר, אני לא האמנתי ולא חשבתי בחיים שלי שאפשר לשיר את השיר הזה כמו שאתם שרתם. כן, ואת השיר הזה היום הוא מושר בכל אירוע חשוב שצריכים את השיר הזה, באמת יובל, היה תענוג גדול לדבר איתך, תודה רבה על הסיפורים הנפלאים ששמענו ממך. ונתראה בספיישל 70 שנה ללהקת הנחל. לא, זה יהיה בשנה הבאה, לדעתי עובדים על זה. <laughs> יפה. אוקיי. תודה, יובל. תודה. ליטרו. ליטרו. ביי, ביי. ביי. ביי. ביי. ביי. כן, זאת מה שאתם שומעים, זאת אורית פן, פנדריך, מה שנקרא, וזה הקטע שלה. פעם שרים יחד. כן, באים להראות עוד קטעים, לפעמים מעניינים, אבל אנחנו צריכים להמשיך על הקטע. הזמן קצר, אני לא יודע, משה, אתה הולך לתת לי שעה רביעית על להקת הנחל? לא נראה לי, זה כבר שנה הבאה, אנחנו נעשה, טוב, בוא, הזכרנו שלהקת הנחל הייתה חממה. ובית גידול לכוכבים גדולים. נכון מאוד. שים את השיר הבא, שים את השיר הבא, ואז תשמעו שני כוכבים. שני שירים <מטריה> אוקיי, אז מי היו שני האלו? בואו נשמע, בואו נשמע. עיר וגשם סחרנו ככה, <מטריה> החיים יפים, כדאי לכם לחיות. מזל החלטתי לגשת אל הצגת הקולנוע השנייה. איזה מזל התחיל לרדת גשם, איזה מזל שלא הייתה לך מטריה. איזה מזל הכרתי את פניך. איזה מזל חייכת אליי פתאום. איזה מזל הצעת לי ללכת. אמרת יש מקום, שנינו שני יחד, יחד, תחת יחד. מטריה אחת, שנינו מדלגים, על כל אשור להיות. אם בא גשם סחלה נפאה, החיים <עיר> יפים, <עיר> כדאי <עיר> לכם <עיר> לחיות. <עיר> איזה מזל, איחרנו את הסרט, איזה מזל, שעזרו הכרטיסים. כל הרחובות נשטפו סופה סוערת, אור צבעוני בזבזו הפנסים. בא הברק והצית את כל האופק, רעם גדול, קיבא את הברק. פחד פתאום, איך להשביע את הדופק, מנו יחד, תחת מטריה. אנחנו לא תחת מטריה אחת, כאן האולפן יבש, הכל טוב. נו, שו לכן. עולה בחוץ עכשיו, לא יודעים. שלום חנוך הצעיר. כן. ונעמי שמר כתבה. כמו הרבה שירים לגת הנחל. בואו נמשיך לשמוע. והתבהר הרגיע על העיר, אם הפרידה הייתה מעט נרגשת, אז האשם הוא במזג האוויר. איש על שאל אם נוסיף וניפגש עוד, רוח נשבה היה קצת מאוחר. אבל תמיד כשהעיר מוספת קשם, שנינו לבטח רואים אותו דבר. שנינו יחד תחת מטריה אחת, שנינו מדלגים על כל השוליות. קרבת גסם שכר ככה, החיים יבים, כדאי לכם לחיות. כדאי לכם לחיות, חבר'ה, זאת עצה מצוינת לכל אחד, לכל זמן. בתוכניות הראשונות אנחנו השמענו הרבה מאוד שירים מהתוכניות שבהן השתתפה אביבה רוזנטל, שהערכנו כאן. ואני לא יכול להתאפק, אני חושב שגם אתה לא יכול להתאפק. נכון מאוד. אז בואו נשמע עוד שיר, זה מתוך uh, תוכנית uh, מספר 19, מנחל באהבה, ואחד ההרכבים הכי טובים, שלום חנוך ששמענו, שולה חן, ססי קשת, מנחם זילברמן. ואנחנו נשמע את... Uh, לא הוא לא כל, כל, כל, כל, כל, כל, כל כך חכם. ושיר של יורם צהר לב אלונו טוראל.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 לא כל כך עשיר אני חושבת, אך הוא מבטיח לי תמיד לתת לאנשי רק אגיד, ומין בחור כזה אני אוהבת. ותאמינו לי שדווקא בשבילי הוא טוב יותר מכל הבחורים ההם, ותאמינו לה שדווקא בשבילה הוא טוב יותר מכל הבחורים ההם. הוא לא כל כך חכם אני יודעת בן אחד מובק, הוא רק רוצה להיות רווח, ולא לשאת אישה אפילו פעם. ותאמינו לי שזאת תמרוץ ברלית, אמרו כבר ליגה מקור הבחורים, האם. ותאמינו לי שזאת תמרוץ ברלית, אמרו כבר כן, זהו. כן, הוא לא כל כך חכם. עוד uh, שיר נחמד. עכשיו, uh, תראה, uh, הנושאים של השירים, כן? Uh, אז היו לנו, היו אותה... לנו uh, שירים על נושאים צבאיים, כמובן. ומכיוון שאז לא היה מיטו, ואתה יודע... הכל היה שירים תראה, מהחיים. Uh, אז, אז אני רוצה לשמוע שיר מתוך uh, התוכנית שנקראה טיפת דבש, זה היה מ-62. ו... זה מתקשר לי קצת לשיר שמענו עכשיו, כי אה, שאולי רוזנטל, רונטל, mm. שהיה אה, נשוי לאביבה, כן. אה, היה בהרכב הזה, ואנחנו נשמע שיר שנקרא פרחים ונערות. לא הכי פוליטיקלי קורקט, אבל בוא נשמע. בוא נשמע. בצידי הדרכים, לא התמהר, ברכים, בצידי מדלחות, לא ארתות הארות. מה עושה החייל אם אינו מטושטש? הוא כותב את שניהם ותוקע בדש. ברכים ונערות, ברכים ונערות, לחיילים עוברים במשמי קווי האש. ברכים ונערות, ברכים ונערות, לחיילים עוברים את... ובשובם אל המדבר זוכרים בלילות פרחים ולאט. מה אומרים הפרחים בצדי הדרכים? מה אומרות נערות בצדי מדרכות? פרק איפוש של על-על של טלטר. שי פרטי בהחלט לחייל וחייל. פרחים ונארות וחיילים עוברים בין שני קווי האש פרחים ומארות פרחים ונארות וחיילים עוברים כלה בחרמש ובשומן אל הנגבר סוחרים בלילות פרחים ונארות צוחקים חיילים בקוטפם הפרחים, אימה אימה אין טעם לבכות ובכלל. נערות ופרחים נועדו לחייל. פרחים ונערות, פרחים ונערות וחיילים עוברים בין שני קומי האש. פרחים ונערות, פרחים ונערות וחיילים עוברים כלעם החרמש ובשובם אל עמיר בר, זוכרים הם בלילות פרחים ונערות. בצדי הדרכים לוהטים הפרחים, בצדי מדרכות לוהטות נערות. לה לה לה, לה לה לה לה לה לה לה. טוב, אני לא זמר גדול, לעזוב את זה. כן. מוישה, היה נחמד. היה נחמד מאוד. אנחנו בילינו... זהו שחק של גלו כן, ו... יכול להיות, נכון, יכול, אם יכול להיות. אם אנחנו באמת <mamy> euh, נחשוב על עוד איזה זוויות מעניינות של הלהקה, אז בהחלט כן. אז הגיע הזמן לתודות. נכון. אנחנו נודה ליובל דורי שדיבר איתנו, ושימון פייצמן שדיבר איתנו בשעה הזאת. ולך, מורג. ולחם משה ירונסקי. תודה רבה. תודה לאמיר המפיקה. ולדותן. תודה ביבי, שבלעדיו שום דבר לא זז. שלום, כלום, שום דבר, שום דבר. תשמע, מה נסיים? יש כל כך הרבה שירים שאפשר לסיים איתם. שלא שמענו עוד. אז בוא, אתה יודע מה, בוא נסיים בתרועת חצוצרות. מה אתה אומר? נשמע טוב. הנה החצוצרות של הנה זה מגיע.